السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله لترنقن عليه العلامة Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam khutbahnya al-Fawaid beliau mengatakan al-arkan Kufri kufr wa arba'ah rukun-rukun kekufuran yakni sebab-sebab utama yang menyebabkan seorang menjadi kafir itu ada empat yang pertama adalah Al-Kibir kesombongan yang kedua Al-Hasad sifat hasad dan yang ketiga adalah Al-Ghazab Marah dan ya putih, Ma adalah, sabar -sabar yang keempat adalah syahwat mengikuti syahwat empat jahil ini maashirat ya warahmatullah adalah sebab-sebab yang paling utama yang menyebabkan seseorang itu kafir meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala Adapun al-kibr kesombongan ini akan mencegah seseorang dari al-taqyat dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketetapannya dan inilah yang menyebabkan kafirnya iblis laknatullah عليه disebabkan karena penyakit kesombongan yang ada pada dirinya menyebabkan dia merasa berat untuk istislam berserah diri tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis. Aba wasaddad wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat Sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis bukan bahagian dari malaikat. Iblis adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asal penciptaannya itu dari api. oleh sebenarnya itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan iblis bahawa iblis bukanlah bagian dari malaikat. Wa idh qulnal lil malaikati isjudu li adama illa Iblis kala ana minal jinni fa an amri rabbih setelah kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud maka mereka pun sujud kecuali iblis yang berasal dari jin maka dia pun berbuat fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa maka dia enggan sujud kepada Adam dalam kondisi yang memerintahkan dia sujud kepada Adam adalah al-khaliqul ladzi khalaqah Allah azza wajalla di hari ciptakannya dia anggan wastagdhur menyombongkan diri yang menyebabkan dia menjadi kafir dan menampakkan kesombongan itu di hadapan Allah subhanahu wa taala a liman khalaqta tina Apakah saya harus sujud kepada seorang makhluk yang engkau ciptakan dia dari tin, dari api, dari tanah, tanah yang bercampur dengan air? Kenapa aku harus sujud kepadanya? Dia membantang hanya karena dia melihat bahwa dirinya lebih awwal dalam hal asal penciptaan daripada. Adab alaihissalam. Dia menyangka bahawa ketika dia diciptakan dari api, itu lebih utama, lebih awal. Daripada yang diciptakan dari tanah. Padahal yang memerintah dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun tidak benar kalau dikatakan api lebih awal daripada tanah. Api ini sifatnya meninggi, menunjukkan kesombongan. Dia selalu ke atas, berbeda dengan tanah di bawah. Kalau api sifatnya apa? Merusak, menghancurkan. Apa saja yang ada di dekatnya dihancurkan. Berbeda dengan tanah. Antum lempar biji... ...tumbuh mangga... ...Masya Allah... ...tumbuh rambutan... ...tumbuh durian, ...tumbuh masing-masing... ...bermanfaat... ...sehingga dari sisi unsur... ...yang dikatakan oleh Iblis pun... ...tidak benar... ...tetika dia merasa bahawa... ...unsur penciptaan dia... ...lebih awal daripada... ...Adab alaihissalam menyebabkan dia enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ini penyakit yang berbahaya. Al-tibb. Kesombongan menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah ada di hadapan di hadapannya. Berat Maka ini harus dihilangkan maashyarul ekoahimohumullah. Kapan ada penyakit kesombongan yang terdapat dalam diri kita, diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diraikan oleh imam. Muslim Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi shay'un aw mithqalu darratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Kapan ada sedikit kesombongan pada diri seorang Tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna innal rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan Wahai Rasulullah, Seseorang senang pakaiannya bagus, pakai sendal yang bagus. Apakah ini bahagian dari kesombongan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Jamil, yuhidhu Jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha indah. Senang dengan keindahan. Artinya itu bukan bahagian dari kesombongan. Silakan berpakaian indah, memakai sepatu yang bagus, Memakai sendal yang bagus. Tidak mengapa itu bukan kesombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna kesombongan. Al-kibru buthrul haqqi wa qamtun nas. Yang dimaksud kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Itu kesombongan, merendahkan orang lain. Kamu siapa? Saya ini begini, begini, begini. Kamu darahnya masih merah. Saya sudah biru darahnya. Penyakitan berarti kalau darahnya biru. Merasa bangga dengan keturunannya. Saya ini keturunan Andi, Saya ini keturunan karain. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak mau menikah kecuali yang darahnya sama-sama biru. Kalau darahnya merah, merah, maunya yang sekufu katanya. kufu itu harus dari kalangan bangsawan. Subhanallah. Maka ketika ada penyakit kesombongan pada diri seorang. Inilah yang mencegah seorang untuk berat berserah diri kepada Allah Subhanahu SWT. Ketika dia bersalah berat untuk kembali kepada Al-Haqq. Kenapa dia merasa kalau kembali kepada kebenaran itu. Sesuatu yang. Dia menyangka bahwa itu akan merendahkan kedudukannya. Merendahkan martabatnya. Berat. Dan orang yang seperti ini berat untuk menghadiri majlis-majlis ilmi. Orang yang memiliki sifat kesombongan berat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Maka yang kata Mujahid bin Jabir. Wadiyallahu ta'ala anhu. La yalalu ilma mustahin wala mustagbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dua jenis manusia. Mustahin, orang yang pemalu. Yang dimaksud pemalu di sini adalah. Pemalu yang menyebabkan. Malunya tersebut menghalangi dia dari menerima kebenaran Malu datang ke majelis ilmu Masa saya sih datang ke majelis ilmu Saya kan bupati Saya kan Wali kota Saya kan Akhirnya dia merasa malu Wah oh, Saya malu datang ke Pengajian itu itu dulu yang ngisi itu murid saya, yang ngisi pengajian itu kan murid saya masa saya datang ke situ, sombong, malu. Jadi malu yang dimaksud di sini adalah bukan malu yang menyebabkan dia menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Adapun malu yang menyebabkan dia uh, Memiliki akhlak yang mulia, menjaga kepribadiannya, menjaga muruahnya. Itu adalah hal yang terpuji. Yang kedua kata beliau, yang mencegah seseorang untuk mendapatkan ilmu, menghadiri majelis ilmu, mustadbir. Orang yang sombong, berat untuk menerima kebenaran. Yang kedua kata beliau al-hasad penyakit hasad penyakit dengki ini akan menyebabkan seseorang kata Nabi yang merahmati Allah Taala penyakit haset ini yamnag kabul al nasihihi wabillah akan mencegah seseorang untuk menerima nasihat atau menyampaikan nasihat hasad dunci inilah yang menyebabkan ahlul kitab banu israel terhalang untuk menerima kebenaran masalahnya masalah hasad hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pasien diutus dari kalangan Arab kami ini kan bangsa yang paling mulia di sisi Allah mereka membanggakan dengan Bani Israil karena mereka dari keturunan Bani Israel biasanya nabi itu datang dari Bani Israel dan memang demikian Dari kalangan Bani Israel setelah Ya'qub alaihissalam itu seringkali Nabi dan Rasul diutus dari kalangan Bani Israel sampai kepada Nabi ba Isa alaihissalam. Seluruhnya dari Bani Israel. Sehingga mereka pun menurut pandangan mereka semestinya Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus juga dari kalangan Bani Israel itu persangkaan mereka. Makanya ketika terjadi pertikaian di Madinah, orang-orang Yahudi ini sering bertika dengan penduduk Madinah dari kalangan orang-orang Musyrik. Ketika itu, maka mereka selalu mengatakan tunggu, tidak lama lagi seorang Rasul akan keluar. Apabila Rasul ini telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersamanya. Ini sering diucapkan oleh para alim ulamanya Yahud di Madinah ketika itu, sehingga itu sering didengarkan oleh mereka, orang-orang Muslimin. dan benar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan itu maka mereka yang dahulunya kafir yang dahulunya musyrik dari kalangan penduduk Madinah dari suku Aus dari suku Khazraj mendengarkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan lagi dengan berita-berita yang datang dari, kalau bisa diistilahkan ustad-ustadnya para dai Yahudi. Mereka mendengarkan itu, maka begitu cepatnya mereka menerima Islam. Mereka benar-benar meyakini -benar hal itu, masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong penduduk Madinah masuk ke dalam Islam dari Aus dan Khazraj. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara sebab yang menyebabkan cepatnya mereka masuk Islam, mereka sering mendengarkan dari Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka mendengarkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata seorang yang berasal dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel akhirnya mereka anggan maka mereka terjatuh ke dalam penyakit hasad dan dengki anggan masuk ke dalam Islam anggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali permasalahan masalah rasana daerah masalah asal keturunan hanya Dalam keadaan mereka benar-benar meyakini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah -ad -ad seorang rasul mereka sangat meyakini. itu. Namun penyakit hasad. Wada kafirun min ahli alkitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasanan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum haq. Sangat berkeinginan kebanyakan dari ahlul kitab. Kalau seandainya mereka mampu mengembalikan kalian dari keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Karena penyakit hasad yang berasal dari diri-diri diri mereka. Setelah nampak bagi mereka itu kebenaran. Hasad menyebabkan dia terhalang. Maka seorang yang memiliki penyakit hasad ini ma'asyarakat rahimahumullah. Berat untuk diberi nasihat. Ketika dinasihat ini hasad. Ya. Dan hasad ini, woi, alhamdulillah, juga dapat menyebabkan Seorang menjadi sombong, menjadi congkak. Ketika dia melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, dia tidak senang. Dia tidak senang. Dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu. Dia sahaja yang memiliki. Nah, orang yang memiliki pernyataan hadis ini, Makayyisharul Khairahumullah, dia selalu merasa dirinya itu lebih dari yang lain. Lebih daripada yang lain. Yang lain itu di bawahnya semua rendah di hadapannya. Maka ini dia tidak tidak boleh menerima nasihat. Ketika dia diberi nasihat, dia kata, kamu siapa? Kamu siapa? Saya ini begini, saya ini begini Senangnya memuji muji diri Saya, saya, saya begini, saya begitu, saya Saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya Kamu itu siapa? Saya dulu yang mengurus kamu Saya dulu yang begini kepada kamu, Saya. Berbangga dengan dirinya Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Suka memuji-muji diri. Lalu yang lainnya itu merasa. Dia merasa bahawa yang lain itu rendah di hadapannya. Dia selalu merasa dirinya punya minnah. Punya jasa kepada orang lain. Orang lain dianggap tidak pernah punya jasa kepadanya. Ketika dia memberi sesuatu, berinfak, bersedekah. Dia suka menyebut-jebut pemberiannya. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, terjadi perseteruan, perselisihan. Kamu itu siapa? Kamu dulu yang saya berikan, ini saya kasih, ini saya kasih, itu kami tidak bisa membalas membalas jasa orang diberi ini diberi itu senang menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adah jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah yang kalian berikan dengan al man suka mengungkit-ungkit pemberiannya menyebut-sebut apa yang telah diberikan. Kalau kamu ikhlas sudah, kalau tujuan kamu berinfak itu Lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan senang hati. Engkau berinfak, lalu kemudian kamu selalu mengungkit-ungkitnya, membangga-banggakan diri. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat la Ada 3 golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Allah tidak akan perhatikan mereka Allah tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih Musbilul izar Orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya. Orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Dan seorang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini penyakit hak tadi. Yang ketiga, Al-Ghabab. Marah. Penyakit marah Penyakit marah ini Akan menyebabkan seseorang Berbuat balim Menyebabkan seorang terhalangi untuk bersikap adil Marah Mudah tersinggung Akhirnya dengan kemarahan itu, sudah. Yang penting dia mengharapkan orang yang dia marah kepadanya celaka, binasa, sulit untuk bersikap adil. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang datang kepada beliau, dia mengatakan kepada ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Letah gubap, jangan kamu suka marah'. Farad dan milaran kala letah gubap. Dia berkali-kali meminta wasiat kepada Rasulullah, berikan aku wasiat. Tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, jangan kamu suka marah. Sekarangkan Nabi SAW... ...mengetahui sifat orang ini... ...pemarah. Maka dinasihati dalam hal ini. Jangan suka marah. Jangan suka marah. Terus berkali-kali. Hadis diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kadang-kadang dari... ...marah seseorang... ...ini menyebabkan dia... ...tidak terkontrol. Dengan marah dia bisa... Membunuh. Dengan marah. Akhirnya dia berlebihan. Mungkin dia akan mendoakan laknat kepada seorang. Mendoakan supaya orang itu diminasakan. Sehingga kalau orang yang dia marah kepadanya itu. Mendapat musibah. Oh senangnya luar biasa. Dallinud. Nah, Terasainya. Biar sekalian mati. Ma'ah. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala hala ta'adilu. I'dilu huwa akrawu di taqwa. Jangan sampai kebencian engkau terhadap seseorang membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Itu lebih mendekatkan diri seorang kepada taqwa Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan. Laisa syedidu bis surah. Inna masyedidu lazi yamliku nafsehu inda al-qadab. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Selalu mengalahkan orang ketika bergulat. Bukan itu orang yang kuat. Kalau yang seperti itu banyak orang bisa melakukan. Bergulat. Banyak. Akan tetapi orang yang kuat adalah. Yang mampu menahan dirinya Ketika dia marah Dia mampu mengontrol dirinya Ini ma'asyirat ikhul rahmatumullah Hati-hati Penyakit marah Kadang-kadang mungkin kita tersinggung Dari seseorang Mungkin dia pernah berbuat sesuatu kepada kita. Mungkin dia pernah berbuat balim kepada kita. Akhirnya kita tersinggung. Menyebabkan semua apa yang dilakukan oleh orang itu sudah. Semuanya gak ada yang benar. Karena marahnya. Jangan. Hendaknya seorang tetap bersikap adil. Dalam menghukumi, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian yang keempat, kata beliau, Rasulullah mengikuti syahwat. Seseorang yang mengikuti syahwat ini akan menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu Wataala, dari ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dari perkataan para ulama salaf bahawa di antara ulama salaf ada yang mengatakan khalaqallahu lil malaikati uqulan bila syahwah Allah Subhanahu taala menciptakan malaikat itu dengan akal tapi tanpa syahwat Allah menciptakan untuk malaikat akal لكن تنفى شهوة وخلق الله للبهائن شهوة بلا عقول سبالي جاء الله سبحانه وتعالى وانشبتك هيوان انتم هيوان شهوة تنفى أقل وخلق الله الإنسان وركب فيه العقول والشهوة lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada mereka akal demikian pula syahwat jadi kalau malaikat itu akal saja, tidak ada syahwat makanya sifat mereka tidak pernah membangkang dari apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala la yasunallah ma'amaram wa yaf'alunana tidak pernah berbuat maksiat. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini malaikat Berbeda halnya dengan bahain Dengan hewan Ya, namanya hewan Ya, punya akal Yang ada syahwat saja Sektor ayam Ayam betina bertelur. Kemudian telurnya menetas. Keluarlah anak-anak dari induk ayam ini. Lalu dipelihara anak ini jadi besar, jadi besar, jadi besar. Di antara anaknya ada yang jantan. Ketika anaknya jantan menjadi besar, dia yang mendatangi ibunya. Dia yang ngerjai ibunya, akhirnya ibunya bertelur lagi. Kurang ajar memang hewan. Tapi hewan, hewan, enggak bisa disalahkan lah. Enggak punya akal kok. Enggak punya akal. Kalau yang melakukan itu hewan, ya biasa yang seperti itu. Pergaulan bebas di antara hewan biasa. Ah, enggak. Monyet loncat sana, loncat sini. Perang antara satu dengan yang lain. Ya memang begitu hewan. Hmm. Makanya di hutan-hutan yang yang di sana masih banyak hewan-hewan buas. Itu sering terjadi pertarungan bebas. Nah, antara harimau melawan singa, antara singa lawan buaya. Ya namanya binatang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. dua-dua nah, ini ada. Akalnya ada. Syahwatnya juga ada. Lalu kata para ulama, "Faman galaba aqluhu syahwatahu, iltahaq bil Siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, maka dia Mengikuti malaikat. Karena dia lebih mengedepankan akal. Yang mendominasi adalah akal. Karena akal ini akan menuntun seseorang. Untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Lalu dia mengikuti kebenaran. Itu namanya orang yang berakal. Orang yang berakal adalah selalu memilih yang terbaik. Jalannya. ومن غلبت شهواته شهواته أقلاه التحق بالبهائم. Namun siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia disamakan dengan hewan, bahkan lebih buruk. Jadi kalau ada di antara manusia ini yang mereka lebih mendominasi syahwatnya, yang terlalu senang dengan kehidupan dunia, melakukan perbuatan maksiat, Mengikuti hawa nafsu, maka ini lebih buruk daripada hewan. Kalau hewan memang tidak ada akal, manusia diberi akal dia tidak manfaatkan, maka ini lebih buruk. Ulaikah kal an'am balhum aval, mereka seperti hewan pernah, bahkan lebih sesat. Kata qayyim rahimullah sallallahu. Zawalul Jibal ahwan Min zawali hadihi Al-umuri al-arba'ah Ida kanat rasikatan Fi qalbi Imri'in Hilangnya bukit Hilangnya hudung Itu masih lebih ringan Daripada menghilangkan Keempat hal ini ketika ada pada diri Seseorang Menghilangkan gunung. Tidak usah dihilangkan, digeser saja. Bisa tidak? Menggeser gunung, dorong gunung, tidak bisa. Berat. Lebih berat lagi, kata beliau. Menghilangkan penyakitnya. Empat penyakit ini, kata diri seorang. Hati-hati. Kalau penyakit ini ada, segera koreksi diri. Segera bertobat kepada Allah. introspeksi diri. Muhasabah. Sombong, dengki, marah Kemudian Lebih dominan mengikuti syahwatnya. Maka ini masyarakat Nasihat yang ingin saya sampaikan Semoga beri manfaat kepada kita sekalian Allah ta'ala alam suwabah wa Alhamdulillah Alhamdulillah